A városban nincs gyors tisztító, így vennem kellett egy újat. De az egyetlen bolt, ahol új öltönt kapni, az betegség miatt zárva. Érti ezt? Az egész hogy kiütötte az influenza. Szóval ezt kellett megvennem egy használt ruhaüzletben. Tehát vagy kénytelen lettem volna felvenni a fekete bőrcsekit, amit tudom, hogy utál, vagy ezt. Így ez a nevetséges hacuka csak is az önkedvéért van rajtam. Maga narkós? Narkós? Nem, uram, nem élek vele. Nincs ínyemre a modora. Ezzel nem mondulját. A kollega újfent megsértette a bíróság. Urvára meglep a dolog. Mit mondott? Mi van? Mit mondott az imént? Mit mondta? Miért? Az ügyész kezdi a tárgyalást. Bíró És igen eskült szék. Az ügyjel kapcsolatos bizonyítékok igazolni fogják, hogy január 4-én, 9 óra 30 perckor mindkét vádlottat, Stanley rothenstein és William Gambinit látták kiszállni a metál színű 1964-es évjáratú, nyitható fehér tetejű Buick skylight -júkból. Továbbá bizonyítást nyer majd, hogy látták őket belépni a Hazus beli nevű vegyesboltba. Azt is bebizonyítjuk majd, hogy néhány perccel a boltba való belépésük után Lövés történt. Három tanú füle hallatára. Módjukban áll majd meghallgatni a három tanú vallomását, akik a lövés után néhány pillanattal látták a vádlottakat kirohanni a boltból. És látták, amint beszálltak a metálzöld 964-es bujikba, amivel sebesen elhajtottak. Végül az állam bizonyítani fogja, hogy a fátottak. Gambini és Rothenstein előbb beismerték, majd visszavonták a Bicsőmegyei Sheriffnek tett vallomásukat. Lássuk, mit kell mérlegelniük az ítéletük. Attól függ majd, hogy mit gondolnak az eskü alatt tett vallomásukról. Hogy én mit gondolok, azt hagyják figyelmen kívül. Önök az esküdtek, az önök dolga eldönteni, kinél van az igazság. Az igazság. Ezt jelenti az ítélet. És a szó a régi időkből ered. Már az őseink is ismerték a fogalmat. Az ügyészség arra kéri az hogy ítéletükkel emberölés vágyában találják bűnösnek. William Gambinit. És emberölésben való bűrészesség vágyában találják bűnösnek. Stanley Rothensteint, amiért segített Gambininek elkövetni a kegyetlen büntetést. – Ügyvéd úr! Kíván nyitó tartani? – Ügyvéd úr! Winnie a kezére támasztott fejjel alszik. – Vinny! Vinny! – Mi van? – Meg kell tartanod a védőbeszédet. – Adj bele mindent! – Mindez, amit ez a fickó összefordott baromság. Köszönöm. Tiltakozom bíró úr, tanult kollégám védőbeszéde, merő okoskodás. A tiltakozásnak helyt adok. A teljes nyitóbeszédet a köszönöm kivételével szigorúan töröljük a jegyzőkönyvből. Kérjük a tisztelt eskücéket, hogy a védő úr beszédét hagyják figyelmen kívül. És önkedves Gambími úr, tartózkodjék az eféle beszédtől a tárgyalóteremben, megértette? Igen, igen, igen. Védő úr, az önbeszéde következik. A kirendelt védő mosolyogva áll fel, barátságosan vállon vereget tisztent, és belekezd nyitóbeszédébe. Nos tehát, tisztelt, esküt, hölgyek és, és urak! Január negyedikén én ebben az évben védencem valóban betért a Szátsz nevű vegyes De, de, nem. Nem ölt meg senki, csupán, csupán, csupán, bekívánjuk be bizonyítani, hogy a, a, a, a, a, a vád bizonyítékai csupán közvetettek, és, és, és, és, és, és, és véletlenszerűek. Köszönöm. Beszéltünk? Van hogy rá törnék. Egy kis, egy idegesség. kis idegesség. Ugye, hát jobban leszek. Az első tanú, Mr. Tipton. Egy lövést hallottam. Aztán kinéztem az ablakon, és láttam, hogy az a két fiú kirohan. beszáll a kocsiába, és mint az őrült elhajt, csikorgó kerekekkel, port kavarva, megfarolva a kanyar. Ez az a kocsi? Egy fényképet mutat. Igen, uram. Köszönöm, uram. Nincs több kérdésem. Ön a tanú. Szóval kedves... Tipton úr... Mikor látta tip milyen messze volt tőlük? Úgy 25 méter. És és gondolja, hogy hogy távolságból távolságból képes azonosítani őket? őket. Igen. Tripton úr, önön nem visel szemüveget? Csak néha. Volna szíves megmutatni a szemüvegét az esküdszéknek, Előre is köszönöm. Köszönöm. Tehát Tripton úr, volt Önön aznap szemüveg? Nem. Tessék, látják? 25 méterről szemtanúként azonosította a vádlottakat, pedig az Önnek szükségesnek ítélt és felírt szemüveget épp nem is horta. Ez csak olvasó személyek. Nos, uram, meg, megmondaná a bíróságnak, hogy milyen, milyen színű a szeme a vádl, vádl, vádl, vádlottaknak. Barna. Nincs több kérdésem. Gambini úr öné a tanú. Micsoda kemény fickó. Hát Tipton úr. Amikor el látta, hogy a vádlottak a kocsiuktól odasétálnak sétálnak a vegyesbolthoz, milyen nézőpontból figyelte őket? Tulajdonképpen felém közelettek a bolt felé mentőkben. És mikor kijöttek, akkor milyen megközelítésben látta őket? Akkor éppen távolodtak tőlem. Fogalmazhatjuk úgy, hogy jobban látta őket, befelé menet, mint mikor kifele jöttek? Így is lehet mondani. Én is mondtam, de egyetért velem? Igen. Lehetségesnek tartja, hogy a skacok, hogy a micsodák, mi, mi, mi volt az a szó? Milyen szó? Kikről beszélt? Micsoda? Skacokat mondott? Igen, skacokat mondtam. Miféle tájszólás ez? Oh, elnézést, bíró úr. Legyen a két srác ifjú. Lehetségesnek tartja, hogy a két vádlott ifjú bement a boltba, leemelt 22 különböző féle áruciket a polcról, fizetett és megvárta, míg a tulaj visszaadta az aprót, majd távozott. Ekkor két másik férfi odahajtott egy hasonló, ne rázza a fejét, várja meg, mink befejezem, hogy megértsen, mire is gondolok. Tehát két másik férfi odahajt egy hasonló kinézetű kocsival. Bemennek, lelőik a tulajt, kirabolják, majd elmennek. Nem. Erre nem volt elég idejük. Miért? Mennyi ideig tartózkodtak oda benn? Öt percig. Öt percig? Honnan tudja, mm -hmm. talán megnézte az óráját? Nem. Jaj, bocsássad, meg korábban azt hallotta, hogy amikor a fiúk bementek a boltba, ön éppen akkor látott hozzá reggelit készíteni, és épp leült volna enni, mikor lövést hallott, igen, persze. Igen. Szóval önnek öt perc kell hozzá, hogy reggelit csináljon. Így van. Hát már ezt is tudjuk. Mit reggelizett aznap? Tojást, meg puliszkát. Tojást, meg puliszkát. Azt én is szeretem. Nem. Ön hogy szereti a puliszkát? Normálisan, krémesen, vagy al dente? Hát csak úgy hagyományosan. Értem. Félkész puliszkából? Egy jó érzésű déli ember sosem használ félkész puliszkát. Én mindenek megadom a módját. Nos akkor, kedves Tipton Miként lehetséges az, hogy önnek sikerült négy perc alatt megfőzni a puliszkáját, mikor ehhez az egész puliszkájvő világnak húsz percre van szüksége? Nem tudom, valószínűleg fürgeszakács vagyok. Elnézést, innen nem hallottam kristálytisztán, Az, mondta, hogy szakács, ugye ennyi? Most higgyük el önnek, hogy a puliszka hamarabb szívja meg magát forró vízzel a maga konyhájában, mint bárhol máshol a Földkerek Nem tudom. Talán értsük ezt úgy, hogy a fizika törvényei az ön helyén felsülnek? Vagy bűvös puliszkát használ? Vagy de talán ön is ugyanannál a pasosnál vásárolt, aki átverte a paszúj szármagokkal? <gül> Elég tiltakozom, Bíró A tiltakozásnak helytad a kintó nem kell felelni a kérdése! Biztosabban az öt percben? Nem emlékszem! Gambini úr, azt hiszem én biztos. Az. benne, hogy öt perc tel kell! Elképzelhető, hogy tévedtem. Hát ennek sem veszük már használt. Kivarogva. Én is őt akarom! Winny-t ah. megint lecsukják, és a börtönzaj ellenére a végre kialusszak. Valahogy majd csak kivárdlak. Kérlek, ne! Maijel elben maradok. Hát, ha végre kialusszom magam. Uh -huh. Jól csináltam, he? Uh -huh. Jó napot, hogy vannak! Nézd a csökri! t néhány fényképpel a kezében lép oda Mr. Cranehez. Mi látszódik ezeken a képeken? A házam meg mi egymás? Ház, meg egy egymás? Na és mi ez a barnás, mi egymás az ablakokon? Az kosz. Kosz. És mi ez a rosdás, poros koszos izé az ablakokon túl? Szúnyogháló. Egy szúnyogháló? Szóval egy szúnyogháló. És mik ezek a meglehetősen nagy bumszlik itt a kilátás a kellős közepén, ahogy a konyha ablakából a vegyesboltra néz? Minek hívjuk ezeket a nagy bumszlikat? Fák? Fák? Helyes? Csak kiabáljon, hogyha tudja. Hogy folytassuk. Mi ez az ezernyi apró kis izi, amit a fákon lát? Ez... Levél? Levél! <síns> Na, és ezek a bokorszerű dolgok a fák közt? Bokrok. Bokrot nyert Möskré Ön képes volt határozottan azonosítani a vádlottakat két másodperc eltelte alatt ezeken a koszos ablakokon és a redves szúnyoghálón keresztül, ezek közt a fák közt, amik éppen tele voltak levelekkel, és mit tudom én, hány bokra lát. Én ötöt látok. Uh -huh. Ezt a kettőt se felejtse ki. Akkor hét bokor. Igen, hét bokor. Tehát mondja csak, elképzelhetőnek tartja, hogy csupán két alakot látott meg egy zöld kocsit? És nem feltétlenül konkrétan ezt a két fiút? Elképzelhető. Ezzel az ürgével is végeztem. Mrs. Riley. Amikor látta a vádlottat, volt önön szemüveg? Igen, volt. Erre vagyok kedves. Felvenné a kedvünkért a szemüvegét, kérem. Uha. mióta visel már szemüveget? Hat éves korom óta. Mindig ilyen vastag volt az üvege? Jaj, de hogy. Fokozatosan cserélték vastagabra. Á. Tehát önnek egyre jobban romlott a szeme, ahogy idősebb lett. Hány vastagsági fokozaton is ment keresztül? Hát... nem is tudom. 60 év alatt talán, ha tízen. Lehet, hogy megéret egy újabb láncsére? Ó, nem, nem. Azt hiszem, ez még megteszi. Csupán a biztonság kedvéért. ellenőrizzük. Egy mérőszallaggal tér vissza Mrs. Riley-hez. Milyen távol a öntől a vádlottak, amikor látta őket bemenni a vegyesboltba? Úgy, 50 méter. 50 méterre. Megfognak kérem, a végét, köszönöm. Bocsánat, elnézést, pardon, bocsánat, bocsánat. Oh, Rendben, ez itt most 15 méter, ez durván harmad az 50-nek. Hány ujjamat tartom fel most, Mrs. Riley? Ah. Vegyék jegyzőkönyvbe, hogy az ügyvéd úr két ujját tartotta fel. De bíró úr, három, ha? Ó, bocsánat. Most Mrs. Riley-t, és csak is Mrs. Riley-t kérdem. Hány ujjamat tartom fel most a levegőbe? Négyet. És most mit gondol, kedves? Talán mégsem ártana új szemüveget csináltatni. Köszönöm! Este. Halló, remekül szerepeltél ma, Jenki. Szeretem a verset. Te is szereted a verset? Ez az élet szavaborsa. Egyelőre nagyon szórakoztat. Holnap lesz egy kis meglepetésem. Micsoda? Minden bizonyítékot be kell mutatnia nekem. Hát én is csak most jutottam hozzá. Holna bemutatom, és a bíró kénytelen lesz elfogadni. Szóval most aggódjak? A helyedben én aggódnék. Hol olvastál erről a hülye közlési kötelezettségről? Várj, megmutatom. Miért? Újabb tárgyalási nap. Különleges törvényszéki járműszakértő vagyok a szövetségi nyomozóhivatalnál. Vagy úgy, és mióta tölti be ezt az állást? Igen. Oda mehetnék a pulpitushoz? Hát, ha Tiltakozom a tanú kihallgatása ellen. Nem értesítettek előtte erről a vallomásról, mint ahogy a vizsgálatait és azok eredményét sem ismerjük. De miután a bíróság tisztában van a védelmet megillető jogokkal, a vádtanúival szemben, hangsúlyozottan célzok itt a tudományos szakértőkre, hogy a védelem keresztkérdésekkel felkészülhessen, illetve lehetőségennyűen arra, hogy a tanul egy saját szakértővel átnézetesse, akinek így talán módja nyíli az ő át. Mr. Gambini, igen, uram? ez egy ügyes, intelligens, jól kitalált tiltakozás volt. Köszönöm, uram, elutasítom. Nos, Mr. Wilbur, ezek a felvételek a vádlottak kocsik kerekeiről készültek. Ezek pedig a támadók kocsijának abroncsnyomai, amiket az eset helyszínén fotóztak le, s amiket menekülés közben hagytak maguk után. Láttam már ezeket a képeket? Igen, uram. Aha. Ismertetné velünk a véleményét? Nos, összevetettük a vegyesbolt előtt talált keréknyomokat a vádlottak kocsijának hátsó keréknyomával. A típus és a gumimére teljesen egybevág. Michelin modell 14 per 75 r Tehát azonos típusúak és méretűek a gumik. Van még valami? Igen, hogy nem. A tettesek kocsijának hátsó gumijai, amik a nyomot hagyták, erősen surlódtak. Ezért volt gumimaradány az aszfalton. Most mintát vettünk ebből a gumiból, és analizáltuk. Ugyanúgy mintát vettünk a vádlottak bujikának hátsó kerekeiről is, és azokat is megvizsgáltuk. Milyen műszereket használt fel ehhez a vizsgálathoz? Egy 5710-es Hewlett-pakártféle kétoszlopos lángdetektoros gázkromatográfot használtam. Aha. Ez valami turbomotoros izé, csupán a speciális alaptípusa. Mondja, vilberúr, úr, mi volt a vizsgálatainak az eredménye? A két mintának a vegyi összetételét tökéletesen azonosnak talált. Tehát azonosak! Nincs több kérdésem, Bíró úr. Bíró Köszönjük, Vilberúr! Titkárnője egy papírlapot vissza bírónak. A bíróság egy órás ebédszünetet tart. Bíró úr, tisztelettel kérnék egy teljes napi halasztást, hogy átrághassam magam ezen a kupacon. A kérés megtagadom. Hálás közönet. Gambini úr. Tessék, uram. Szeretnék beszélni önnel az irodámban. Önnek befelegzett. Befellegzett? Ugyan, faxot küldtem New Yorkba, hogy érdeklődjenek Jerry Gallo után, és tudja, milyen választ kaptam? Jerry Gallo-t mondtad, bíró Igen, azt. Gallo-t Igen. Jerry Gallo halott? Most már én is tudom. De én nem Jerry Gallo vagyok, hanem Jerry KALLO. K-A-L-L-O. Vagy úgy. Rendben. Kijárjunk már is végére a dolognak. Halló? Itt Cembelen Hauer bíró. Kapcsolná a főnökét? Jó, itt leszek. Három után vissza fog hívni. Így egy időre megúszta a kivégzést. Ha csak egy csoda folytán véletlenül, másfél órán belül meg nem nyeri a pert.